на кожній людині, включно з вами, тож будьте уважні. Це стосується й такої специфічної речі, як фондовий ринок. Понад половина американських домогосподарств безпосередньо володіє акціями. А серед тих, хто не володіє, коливання на фондовому ринку настільки розрекламовані, що індекс Dow Джонса навіть для родин без акцій може бути найбільш відстежуваним економічним показником. Зростання курсу акції на 1% у вечірніх новинах згадають лише побіжно. А от про падіння на 1% напишуть жирними, червоними великими літерами. Важко не помітити цієї асиметрії. І якщо зростання ринку осмислюють чи намагаються пояснити вельми скупо, хіба ж він не має зростати, то причини падіння проаналізують майже завжди. Чи стурбовані інвестори економічним зростанням? Федеральна резервна система знову все зіпсувала? Політики ухвалюють погані рішення? Найгірше ще попереду? Завдяки цим наративам про причини зниження курсу всім легше обговорювати спади, хвилюватися через них, вибудовувати історії навколо припущень про наступні події, зазвичай теж переважно спади. Навіть якщо у вас нема акцій, усі ці розмови привертатимуть вашу увагу. Напередодні великого краху 1929 року, який спричинив Велику депресію, акціями володіли лише 2,5% американців. Але більшість жителів США, якщо не всього світу, з подивом спостерігала за обвалом ринку, міркуючи, як це позначиться на їхній долі. Так було з усіма – юристами, фермерами, автомеханіками. Історик Ерік Раушвей пише… Це падіння вартості негайно вплинуло лише на незначну частину американців. Але інші так пильно стежили за ринком і вважали його показником власної долі, що раптово значною мірою припинили економічну активність. Як пізніше написав економіст Йозеф Шумпетер, люди відчули, як у них земля пішла з-під ніг. Є два питання, які впливають на ваше життя незалежно від вашої зацікавленості ними. Гроші? І здоров'я. Якщо проблеми зі здоров'ям зазвичай індивідуальні, то грошові мають більш системний характер. У взаємопов'язаній системі, де рішення однієї особи можуть вплинути на інших, зрозуміло, чому фінансовим ризикам приділяється така увага, на відміну від більшості інших тем. Другий чинник. Песимісти часто екстраполюють поточні тренди, не враховуючи, як ринки адаптуються. Еколог Лестер Браун 2008 року написав, на 2030 рік потреби Китаю в нафті становитимуть 98 мільйонів барелів на день. У світі нині виробляється 80 мільйонів барелів на день і, можливо, досягнути вищого показника ніколи не вдасться. Кінець світовим запасам нафти. Він має рацію. За умови такого сценарію, світ залишиться без нафти. Але ринки так не працюють. В економіці діє залізне правило. Надзвичайно сприятливі чи надзвичайно несприятливі обставини рідко тривають довго, бо пропозиція і попит адаптуються в складно передбачуваний спосіб. Погляньмо, що трапилося з нафтою невдовзі після того, як Браун озвучив свої передбачення. У 2008 році –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 а 2008 року – за 138 доларів. З новими цінами буріння нафти можна було прирівняти до видобутку золота. Стимули для нафтовиробників кардинально змінилися. За ціни 20 доларів за барель, за важкий хліб нафтопостачальника навряд чи варто було боротися. Ціна продажу продукту не компенсувала витрат на буріння. Але з ціною 138 доларів за барель нафтовидобуток ставав унікально вигідним заняттям. Шансом, що випадає раз на життя. Це спонукало до появи і розвитку нових технологій фрекінгу, гідравлічного розриву пласта і горизонтального буріння. Обсяги запасів нафти на Землі протягом усієї історії людства були приблизно однакові. І ми певний час уже знаємо, де є великі родовища нафти. Змінилися технології, що дають змогу видобувати копали найбільш економічним способом. Спеціаліст із історії нафтової промисловості Деніел Ергін пише, 86% запасів нафти в США були виявлені не під час початкових розвідувань і оцінок, а під час перегляду їхніх результатів, які було здійснено після вдосконалення технологій. Саме так сталося із появою технології гідророзриву пласта у 2008 році, тільки в США виробництво нафти зросло з близько 5 мільйонів барелів на день у 2008 році до 13 мільйонів барелів у 2019 році. Нині обсяги світового видобутку нафти становлять понад 100 мільйонів барелів на день, десь на 20% вище від прогнозованої брауном найвищої позначки. Для песиміста, який 2008 року екстраполював на майбутні тодішні нафтові тренди, картина, звісно, складалася печальна. Для реаліста, який розумів, що необхідність мати всіх винаходів усе виглядало не так жахливо. Легко робити прогнози, коли просто пропускаєш, що кепське залишиться кепським. І це переконливо, бо не змушує уявляти, як змінюватиметься світ. Але проблеми вирішуються, а люди адаптуються. Загрози породжують рішення співмірного масштабу. Це типовий сюжет економічної історії, що його песимісти, які дають прямолінійні прогнози, запросто забувають. Третій чинник. Прогрес відбувається надто повільно, щоб його помітити, а регреси трапляються надто швидко, щоб їх проігнорувати. Стрімких і несподіваних трагедій повно. Стрімкі і несподівані дива – рідкість. 5 січня 1889 року газета Detroit Free Press нанесла удар по давній мрії людини. Одного дня злетіти в небо, як птах. Аероплани, написала газета, вочевидь неможливі. Найменша можлива вага літального апарата з усім необхідним пальним і механіком не опуститься нижче 300-400 фунтів. Але є обмеження по вазі точно не вище 50 фунтів, Перевищивши яке, тварина вже не зможе злетіти. Природа досягла цієї межі і за найбільших зусиль не змогла її переступити. Шість місяців по тому Орвіл Райт покинув школу, щоб допомогти братові Вілбору збудувати в майстерні на задньому дворі друкарський верстат. Це був перший спільний винахід братів. І не останній. Якщо складати перелік найважливіших винаходів ХХ століття, літальний апарат увійде в першу п'ятірку – а той посяде перший щабель. Літаки змінили все. Вони починали світові війни і завершували їх. Вони з'єднали світ, подолавши відстані між містами і селами, океанами і країнами. Але в історії намагань братів Райт збудувати перший літак був дивовижний поворот. Коли вони підкорили небо, ніхто, здається, цього не зауважив. Усім схоже було байдуже. У книзі про історію США 1952 року видання – Фредерік Льюіс Аллен писав: Минуло кілька років, перш ніж публіка втямила, що роблять брати Райт. Люди були настільки переконані, що літати неможливо, що більшість із очевидців їхнього польоту 1905 року над Дейтоном, штату Огайо, вирішили, ніби побачене незначущий фокус. Так сьогодні більшість людей поставилися б, скажімо, до сеансу телепатії. І лише в травні 1908 року, приблизно за 4,5 роки після першого польоту райтів, для спостереження за їхніми вправами прислали досвідчених репортерів. Досвідчені редактори повністю довірилися їхнім захопленим дописам. І світ нарешті усвідомив, що людина успішно здійснила політ. І навіть осягнувши диво літака, люди роками його недооцінювали. Спершу його сприймали переважно як військову зброю, потім як іграшку багатіїв, потім, можливо, як засіб транспортування незначної кількості пасажирів. Такого явища, як комерційні вантажні авіасудна, не було ніколи. Товарний транспорт і надалі поволі тягнутиме свої вантажі по твердій землі, писала 1909 року The Washington Post. Перший вантажний літак здійнявся в повітря 5 місяців по тому. А тепер порівняємо цей повільний багаторічний процес прозріння і навернення до оптимізму щодо перспектив літака із тим, як швидко люди звертають увагу на джерела песимізму на кшталт банкрутств корпорацій, чи великих воєн, чи авіакатастроф. Перші згадки про літак Райтів прозвучали 1908 року коли під час демонстраційного польоту загинув лейтенант Томас Селфридж. Груші зростання, нарощення, накопичення, накладання компонентів – а це завжди вимагає часу. Руйнування ж спричиняється єдиною точкою відмови, що може вийти з ладу за секунди і втратою довіри, що може статися за мить. Будувати наратив на песимізмі легше, бо фрагменти цієї історії зазвичай свіжі в пам'яті, недавні, для створення оптимістичного наративу потрібно розглянути тривалий проміжок історії та подій, які люди схильні забувати, і докласти зусиль до поєднання уривків у ціле. Візьмімо поступ у медицині. Огляд останнього року мало допоможе. Окремо взяти десятиліття теж не надто прислужиться. Але останні 50 років покажуть дещо надзвичайне. Наприклад, за даними Національного інституту охорони здоров'я, з 1965 року стандартизований за віком показник смертності від серцевих захворювань на душу населення знизився більше ніж на 70%. Завдяки зниженню смертності від серцевих захворювань на 70% у живих залишається приблизно півмільйона американців на рік. Уявіть, щороку врятовано населення цілої Атланти. Та оскільки цей прогрес відбувався настільки повільно, Йому приділяють менше уваги, ніж швидким раптовим утратам від терористичних актів, авіакатастроф чи стихійних лих. Навіть якщо ураган Катріна проноситиметься 5 разів на тиждень щотижня, уявіть, яку увагу буде до нього прикуто. Кількість його жертв не перевищить числа життів, урятованих щороку завдяки зниженню захворюваності на серцеві недуги протягом останніх 50 років. Те саме бачимо в бізнесі. Провали стаються при і зненацька, а на усвідомлення значущості продукту чи компанії йдуть роки. І на фондових ринках падіння, яких на 40% за пів року може потягнути за собою розслідування в Конгресі, а приріст у 140% за 6 років пройде майже непоміченим. І в кар'єрі, де репутацію будують протягом усього життя, а руйнують одним електронним листом. Усюди превалюють миттєві укуси песимізму, а потужні ковтки оптимізму залишаються поза увагою. Це підкреслює важливу тезу, наведену вище в цій книзі. «Інвестуючи, потрібно визначити ціну успіху, волатильність і збитки на тлі зростання в тривалій перспективі. І бути готовим її заплатити». У 2004 році The New York Times взяла інтерв'ю Стівена Гокінга – Науковця, який через невиліковану хворобу, вічний аміотрофічний склероз, у 21 рік був паралізований і втратив мову. За допомогою комп'ютера Гокінг розповів інтерв'юеру, як тішиться, що його книги купують звичайні, далекі від науки люди. «Ви й досі такий безжурний?» – спитав журналіст «Таймс». Усі мої сподівання були зведені на нівець, коли мені виповнився 21 рік. Звідтоді все сприймається як бонус. Відповів учений. Сподівання, що все буде чудово – це найліпший сценарій. І він нудний. Песимізм зменшує очікування, звужує розрив між можливими результатами і результатами, які ви вважали б чудовими. Може, тому він такий спокусливий. Очікувати поганого – це найліпший спосіб приємно здивуватися, коли все піде добре. А це, хоч як парадоксально, Привід для оптимізму. А тепер коротка історія про історії. Розділ 18. Коли повіриш у будь-що? Привабливість вимислу. І чому історії потужніші за статистику? Уявіть інопланетянина, якого відправили на Землю. Його завдання – відстежувати стан економіки. Він кружляє над Нью-Йорком, намагаючись оцінити економіку та її зміни у 2007-му, 2009 роках. У новорічну ніч 2007 року він зависає над Тайм-сквер. Бачить десятки тисяч щасливих святкувальників серед яскравих вогнів, величезних білбордів, фейерверків, і телекамер. А тоді? А тоді знову навідує Тайм-сквер у новорічну ніч 2009-го. І бачить десятки тисяч щасливих святкувальників серед яскравих вогнів, величезних білбордів, фейерверків, і телекамер. Картинка видається практично однаковою. Він не спостерігає значних відмінностей. Майже така сама кількість нью-йоркців штовхається в місті. Навколо цих людей та сама кількість офісних будівель, де стільки ж столів, зі стількома ж комп'ютерами, з тією самою кількістю підключень до інтернету. Навколо міста він бачить ту саму кількість фабрик і складів, поєднаних тими самими автострадами, якими мчать ті самі кількості фур. Він спускається нижче до землі і помічає ті самі університети, де вивчають ті самі курси і присвоюють ті самі ступені тій самій кількості людей. Бачить ту саму кількість патентів, які захищають такі самі проривні ідеї. Зауважує, що технології в Усіх у 2009 році смартфони, яких у 2007 не існувало. Комп'ютери тепер працюють швидше, медицина ліпша. Автомобілі витрачають менше пального на кілометр пробігу. Покращилася технологія видобутку сонячної енергії і гідророзриву пласта. У геометричній прогресії зросла кількість соціальних мереж. Те саме він спостерігає, пролітаючи над країною. І над усім світом. Переважно те саме. Він доходить висновку, що у 2009 році економіка приблизно в тому самому стані, може навіть ліпшому, ніж у 2007-му. А потім читає статистику. І шокований. 2009 року американські домогосподарства на 16 трильйонів доларів бідніші, ніж 2007 -го. Він ошелешений тим, що безробітними стали на 10 мільйонів більше американців. Очам не вірить, читаючи, що фондовий ринок утратив половину вартості за останні два роки. Повірити не може, що прогнози щодо економічного потенціалу різко знизилися. «Не розумію», – каже він. «Я бачив міста, я дивився на заводи і фабрики. У людей ті самі знання, ті самі інструменти, ті самі ідеї. Нічого не змінилося. Чому ви збідніли? Чому песимістичніше налаштовані?» Між 2007 і 2009 роками відбулася одна зміна, якої при зауважити не зміг. Змінилися історії, які ми розповідаємо собі про економіку. У 2007 році ми оповідали про стабільність цін на житло, розсудливість і обачність банкірів та здатність фінансових ринків точно оцінювати ризик. А 2009 року ми припинили вірити в ці історії. Ось єдина трансформація. Але вона повністю змінила картину світу. Щойно припинилися оповіді про подальше зростання цін на житло, збільшилася кількість несплат за іпотечними кредитами, потім банки втратили гроші, тоді вони скоротили кредитування інших бізнесів, що призвело до скорочення працівників. А це спричинило зменшення витрат, що потягнуло за собою подальше скорочення виробництва і працівників і так далі. Якщо залишити задушками перехід до нового наративу, то у 2009 році в нас була така сама, якщо не більша спроможність багатіти і зростати, як у 2007 -му. Однак економіка переживала найгірший удар за 80 років. Це зовсім не така ситуація, як, скажімо, в Німеччині 1945 року, де було знищено виробничу базу. Чи в Японії у 2000-і роки з її скороченням працездатного населення. То були реальні матеріальні економічні збитки. 2009 року ми самі собі заподіяли наративних збитків, і це було зле. Це один із найпотужніших економічних чинників з усіх наявних. Обмірковуючи зростання економік, бізнесів, інвестицій, кар'єрне зростання, ми зазвичай ураховуємо матеріальні чинники. Скільки в нас персоналу? Які наші потужності? Але найвпливовішим чинником у економіці вочевидь, є історії. Вони – пальне, що змушує працювати матеріальні складові економіки, або ж гальмо, яке обмежує наші спроможності. На особистому рівні, управляючи грошима, Потрібно пам'ятати про два аспекти цього світу, яким рухають історії. Перше. Що сильніше ви бажаєте, аби щось виявилось правдою, то з більшою ймовірністю повірити в історію, яка переоцінює шанси на втілення цього в життя. Яким був найщасливіший день вашого життя? У документальному фільмі «Як жити вічно?» – «How to live forever?» – це невинне запитання ставлять сторічні жінці, і вона видає дивовижну відповідь. «Це був день перемир'я», – каже вона, маючи на увазі підписання Комп'янського перемир'я 1918 року, яке ознаменувало завершення Першої світової війни. «Чому?», – запитує режисер. «Бо ми знали, що більше ніколи не буде воєн», – каже вона. «21 рік по тому розпочалася Друга світова війна, яка забрала 75 мільйонів життів. Багато що в житті ми вважаємо правдою». Бо відчайдушно хочемо, щоб це було так. Я називаю такі речі привабливим вимислом. Він значною мірою впливає на наші міркування про гроші, особливо інвестиції і економіку. Привабливий вимисел постає тоді, коли ви розумні, прагнете знайти рішення, але стикаєтеся з обмеженими можливостями контролю і водночас високими ставками. Ці чинники надзвичайно потужні. Вони змусять вас повірити в що завгодно. Розгляньмо невеличкий приклад. В Алі Хаджаджі захворів син. Старші люди з його села в Ємені запропонували народний засіб – прохромити дитині груди кінцем палаючої тростини, щоб випустити хворобу з тіла. Після процедури Хаджаджі розповів The New York Times. Коли не маєш грошей, а твоя дитина хвора, повіриш у що завгодно. За тисячі років до винайдення корисних ліків люди застосовували різні знагарські зілля і засоби. До появи наукових методів і відкриття мікробів практикувалися кровопускання, лікування голодом, надрізи на тілі, щоб випустити диявола та інші лікувальні процедури, які лише пришвидшували смерть. Це, здається, божевільним. Але якщо відчайдушно потрібне рішення, а хороший варіант невідомий чи недоступний, шлях найменшого спротиву – це взяти приклад із хаджаджи, повірити, що завгодно. Не лише спробувати а й повірити в це. У 1722 році Даніель Дефо так описував велику лондонську чуму. Люди хапалися за пророцтва і астрологічні замовлення, сни й казки старих бабів більше, ніж будь-коли раніше. Жахливо боялися всіляких альманахів, на підпорках будинків, на перехрестях. Усюди були розклеєні оголошення від лікарів і побірці від усіляких невігласів шарлатанів, які запрошували людей придбати в них ліки, заманюючи такими кучерявими словесами, надійні пігулки, що запобігають чумі, захист від зараження, який ніколи не підведе, цілющі ліки проти забруднення повітря. За 18 місяців епідемія чуми вбила чверть мешканців Лондона. Коли ставки такі високі, повіриш у що завгодно. А тепер поміркуємо про аналогічний уплив обмеженої інформації та високих ставок на наші фінансові рішення. Чому люди дослухаються документаторів інвестицій на телебаченні, за якими не стоїть тривалий стаж успішної інвестиційної діяльності? Частково тому, що ставки в інвестиціях надто високі. Кілька разів оберіть правильні акції для активного інвестування, і ви багаті без особливих зусиль. Якщо є 1% шанс, що чиїсь передбачення справдяться, і в такому разі це змінить ваше життя, нема нічого божевільного в тому, щоб приділити цьому увагу про всяк випадок. Фінансових думок так багато, що обравши певну стратегію чи бік, ви вкладаєтеся в них і фінансово, і психологічно. Якщо хочете, щоб курс певних акцій зріс у десятеро, ось ваше плем'я. Якщо вважаєте, що певна економічна політика спричинить гіперінфляцію, то вам на цей бік. Може, ймовірність успішності цих ставок і низька, але проблема в тому, що глядачі не можуть відкалібрувати або не калібрують низькі шанси, наприклад, на рівні 1%. Багато хто за замовчуванням твердо переконаний. Якщо захотіти, щоб щось було правдою, значить, так воно безперечно й буде але вчиняють вони так лише тому, що існує ймовірність величезного результату. Інвестиції – одна з небагатьох сфер, яка щодня пропонує можливості гігантських винагород. Люди вірять фінансовим шарлатанам так, як ніколи не повірили б шарлатанським прогнозам погоди, бо винагорода за правильне передбачення поведінки фондового ринку наступного тижня і близько не зрівняється з винагородою за точне вгадування, буде наступного тижня сонячно чи дощитиме. Врахуємо, що 85% активних взаємних фондів за 10 років до 2018 року включно не дотягнули до своїх бенчмарків. Ця цифра протягом поколінь залишалася відносно стабільною. Може здатися, що галузь із такими низькими результатами перетворилася б на нішово і ледве трималася на плаву. Але в ці фонди інвестовано майже 5 трильйонів доларів. Дайте комусь шанс інвестувати разом із наступним Вореном Баффетом, і віра в успіх буде такою сильною, що мільйони людей вкладуть туди всі свої заощадження. Або візьмімо Берні Мейдофа. Заднім числом його піраміда здається очевидною. Він постійно звітував про незмінну дохідність. Аудит проводила невідома бухгалтерська фірма. Він відмовлявся надавати детальнішу інформацію про шляхи забезпечення такої дохідності. Однак Мейдов залучив мільярди доларів від найпросунутіших інвесторів у світі. Він розповів гарну історію, а людям захотілося в неї повірити. Ось чому, зокрема, настільки необхідні простір для помилки, гнучкість і фінансова незалежність. Це важливі теми, які ми обговорили в попередніх розділах. Щоб більший розрив між тим, чому бажано справдитися, і тим, чому потрібно справдитися для забезпечення прийнятного результату, то більше ви захищені від спокуси піддатися на привабливий фінансовий вимисел. Закладаючи в прогнози простір для помилки, завжди стикаюся зі спокусою вважати, що спектр можливих результатів від «я достатньо правий» до «я дуже-дуже правий». Але найбільший ризик у іншому. Так нестерпно бажати справдження своїх сподівань – що прогноз узагалі буде відірваний від реальності. На останньому засіданні 2007 року Федеральна резервна система спрогнозувала, яким буде економічне зростання у 2008 та 2009 роках. Уже остерігаючись ослаблення економіки, оптимізму вона не виявила. Прогнозований діапазон потенційного зростання від найнижчого показника 1,6% до найвищого показника 2,8%. Це був запас надійності для ФРС і простір для помилки. У реальності ж скорочення економіки склало понад 2%, тобто із найнижчим показником ФРС помилилася майже втричі. Посадовцям важко спрогнозувати повну рецесію бо ця рецесія ускладнить їм роботу. Тож, навіть у найгірших сценаріях рідко коли очікують чогось гіршого від трохи повільнішого зростання. Це привабливий вимисел, і в нього легко повірити, бо надто боляче очікувати чогось поганого. Чиновники – доступна мішень для критики, але всі ми певною мірою вдаємося до таких самих дій. І робимо це в обидва боки. Якщо ви думаєте, що наближається рецесія – і в очікуванні переводити акції в готівку, то ваше бачення економіки раптово спотворюються під впливом ваших бажань щодо майбутніх подій. Кожне тимчасове явище, кожен епізод видаватиметься вам знаком настання катастрофи. Може, не тому, що вона сталася, а тому, що ви її бажаєте. Стимули – це потужний мотиватор. Мусимо завжди пам'ятати, як вони впливають на наші фінансові цілі і бачення, без перебільшення. У фінансах нема потужнішого чинника, ніж простір для помилки, і що вищі ставки, то більшим він має бути. Друге. Усі мають неповну картину світу, але для заповнення лакун ми формуємо завершений наратив. Коли я пишу цю книгу, моїй доні приблизно рік вона всім цікавиться і дуже швидко вчиться. Але часом я замислююся про все те, чого вона не може осягнути вона уявлення не має. Чому її тато щоранку йде на роботу? Їй абсолютно незнайомі поняття рахунків, бюджетів, кар'єри, просування по службі, заощаджень на пенсію. Уявіть, як це – пояснити їй, що таке федеральна резервна система, кредитні деривативи чи північно-американська угода про вільну торгівлю. Це неможливо. Але її світ не сповнений темряви. Вона не блукає ним, розгублена. Навіть маючи рік від народження – вона створила свій внутрішній наратив на пояснення, як усе працює. Ковдри гріють, мамині обійми захищають, дні минають з приємністю. Усе, з чим вона стикається, вписується в одну з кількох десятків ментальних моделей, які вона засвоїла. Коли я йду на роботу, вона не застигає спантеличена, замислившись про природу, зарплати і рахунків. У неї є кристально чітке пояснення ситуації. Тато не грається зі мною, а я хочу гратися з ним, тож я засмучена. Вона мало що знає, але не розуміє цього, бо розповідає собі зв'язну історію про те, що відбувається на основі своїх обмежених знань. Усі ми, незалежно від віку, чинимо так само. Точнісінько, як моя донька, я не знаю, чого саме не знаю. Тож я так само схильний пояснювати світ на основі обмеженого набору ментальних моделей, які маю у своєму розпорядженні. Як і вона, для всього, з чим стикаюся, я шукаю найзрозуміліші причини. Як і вона, я в багатьох випадках помиляюся, бо знаю про функціонування світу значно менше, ніж мені здається. Це стосується більшості царин, у основі яких лежать факти. Візьмімо, наприклад, історію. Це просто перелічування подій, які вже сталися. Воно має бути чітким і об'єктивним. Але, як пише Безіл Генрі Лідлгард у книзі «Чому історія нас нічого не вчить» Why don't we learn from «Історію неможливо інтерпретувати без залучення уяви і інтуїції. Повний набір і доказів настільки величезний, що неминуче доводиться здійснювати добір. А де є добір, є й хитрість. Ті, хто читає історію, шукають там підтвердження власної правоти і особистої думки. Вони захищають те... Чому віддані? Вони читають із метою підтримати чи атакувати. Вони відкидають незручну правду, бо кожен хоче бути на боці янголів. Так само, як ми починаємо війни, щоб покласти кінець усім війнам. Деніел Канеман одного разу оповів мені, які історії розповідають собі люди, щоб надати сенсу минулому. Він сказав, «Ретроспективний аналіз, здатність пояснити минуле, дають нам ілюзію, що світ зрозумілий. Ілюзію, що світ сповнений сенсу, навіть коли сенсу не проглядається. Саме це значною мірою і спричиняє помилки в багатьох царинах. Більшість людей, стикнувшись із незрозумілим, навіть не усвідомлюють, що воно незрозуміле, бо можуть видумати пояснення, обґрунтоване їхнім унікальним баченням і досвідом, бодай і обмеженим, життя на світі. Нам усім хочеться, щоб складний світ, у якому ми живемо, мав сенс. Тож розповідаємо собі історії, щоб заповнити лакуни, які насправді є сліпими плямами. Те, як ці історії впливають на нас у фінансовій царині, заворожує і жахає водночас. Коли я не тямлю певних механізмів функціонування світу, то можу повністю неправильно потрактувати поведінку фондового ринку і через це сповнитися надмірної впевненості, що спрогнозую подальші рухи і процеси на ньому. Формулювати прогнози щодо економіки і фондового ринку складно, зокрема й тому, що ви єдина людина у світі, яка вважає, що світ функціонує так само, як і ви. Коли ви ухвалюєте певне рішення з причин, які мені навіть не осягнути, я можу за вашим прикладом вирішити те саме, і це буде правильно для вас, але катастрофічно для мене. Ось так і формуються бульбашки, як ми вже бачили в розділі 16. Чому? Психолог Філіп Тетлок писав, «Нам треба вірити, що ми живемо в передбачуваному, контрольованому світі, тож ми звертаємося до людей, які видаються авторитетними і обіцяють задовольнити цю потребу». Прекрасне формулювання – «задовольнити цю потребу». Бажання вірити, що ти все контролюєш – це емоційний свербіж, який вимагає почухатися, а не аналітична задача, яку слід обрахувати і розв'язати. Ілюзія контролю переконливіша за реальність невизначеності, тож ми чіпляємося за історії про те, що результати в наших руках. Частково тут йдеться про сплутування зони точних даних із зоною невизначеності. Два роки тому космічний зонд NASA New Horizons пройшов повз Плутон. у 3 мільярди миль зайняв 9,5 років. За даними НАСА, цей політ тривав на хвилину менше, ніж прогнозувалося під час запуску апарата у січні 2006 року. Подумайте про це. НАСА зробило майже на 100% точний прогноз щодо неперевіреного польоту тривалістю в 10 років. Це як прогнозувати тривалість подорожі від Нью-Йорка до Бостона з точністю до 4 мільйонних секунд. Але астрофізика – це царина точних даних. На неї не впливають примхи людської поведінки і емоції, а на фінанси впливають. Бізнес, економіка і інвестиції – царини невизначеності, де надзвичайною мірою керують рішення, які на відміну від польоту до Плутона не можна запросто описати чіткими формулами. Але ми відчайдушно прагнемо, щоб ці рішення були як подорож до Плутона, бо образ інженера НАСА, який контролює результати майже на 100%, Прекрасний і заспокійливий. Настільки заспокійливий, що ми готові розповідати самим собі історію про свій міцний контроль над іншими сферами життя, зокрема, грошима. Ось як процес формування цих історій описує канеман. «Плануючи, ми фокусуємося на тому, що хочемо і можемо зробити, ігноруючи плани та вміння інших, чиї рішення можуть вплинути на наші результати». Пояснюючи минуле і прогнозуючи майбутнє, ми фокусуємося на причинові ролі вмінь та навичок і нехтуємо ролі удачі. Ми фокусуємося на тому, що маємо, і ігноруємо те, чого не знаємо, внаслідок чого занадто укріплюємося у своїх переконаннях. Він укріслює, як це впливає на бізнес. Я мав кілька нагод поставити засновникам і учасникам інновативних стартапів таке запитання – якою мірою результат ваших зусиль залежить від того, чим ви займаєтеся у фірмі? Це, вочевидь, просте запитання. Всі швидко відповідають, і відповідь завжди не нижче 80%. Навіть якщо не впевнені в успіху, ці сміливці вважають, що їхня доля практично повністю в їхніх руках. Без сумніву вони помиляються. Результати стартапу залежать від їхніх зусиль так само, як і від досягнень конкурентів та змін на ринку. Однак підприємці природно фокусуються на тому, що знають найліпше – на своїх планах, ідіях та найнагальніших загрозах і можливостях на кшталт доступності фінансування. Про конкурентів вони знають менше, тож природно уявляють собі майбутнє, в якому конкуренція відіграє мінімальну роль. Певної міри всі ми вчиняємо саме так – і як і мою доньку, це не сильно нас хвилює. Ми не блукаємо сліпі і збентежені, ми мусимо надавати довколишньому світові сенсу, виходячи з того, що нам пощастило дізнатися. А інакше, щоранку було б надто складно вставати з ліжка. А що там із прибульцем, який кружляє над землею? З тим, хто впевнений, ніби знає, що відбувається, бо ж бачить, але виявляється, що він геть не має рації, бо не знаю історій, які панують у нас у головах, цей прибулиць є у кожному з нас. Розділ 19. А тепер усе разом. Що ми дізналися про вашу власну психологію грошей? Вітаю! Ви й досі читаєте цю книгу. Час скласти докупи все, що ми дізналися. Цей розділ щось на кшталт резюме кілька коротких і практичних висновків, які допоможуть ухвалювати ліпші фінансові рішення. Та спершу дозвольте розповісти історію про те, як візит до стоматолога пішов геть на перекіс. У ній важливий урок, як небезпечно давати іншим поради про те, що їм робити зі своїми грошима. У 1931 році Кларенс Гьюїс пішов до дантиста. У роті все боліло. Стоматолог дав йому сильну анестезію, щоб полегшити біль. Коли за кілька годин Кларенс утямився, то не дорахувався 16 зубів. Також було видалено мигдалине. А тоді все пішло не так. За тиждень після того Кларенс помер від післяопераційних ускладнень. Його дружина позивалася до дантиста, але не через те, що процедура пішла на перекіс. 1931 року будь-яка операція загрожувала смертю. За її словами, Кларенс від початку не дав згоди на ці процедури і не дав би, якби його спитали. Справу тягали по судах, але вона зайшла в глухий кут. 1931 року питання згоди пацієнта на пропонування лікарем процедури ще не було таким однозначним. В одному суді дійшли висновку, що лікарям потрібна свобода, аби ухвалювати найліпші медичні рішення. Без неї, ми не зможемо скористатися передовими досягненнями науки. У медицині майже завжди панувала така настанова. Завдання лікаря – вилікувати пацієнта, а думка пацієнта про планове лікування значення не має. Професор Джей Катс писав про цю філософію у книзі «Світ мовчання між лікарем і пацієнтом» «The Silent World Between Doctor and Patient» Лікарі відчували, що для досягнення цієї мети зобов'язані дбати про фізичні і емоційні потреби пацієнтів і спиратися при цьому на свій авторитет, не консультуючись із хворими щодо необхідних рішень. Ідея, що пацієнти також можуть мати право розділити з лікарем тягар їхніх рішень, ніколи до медичного етосу не входила. Так діялося не з егоїзму чи злого умислу. У підґрунті лежали два переконання. Перше – Кожен пацієнт хоче, щоб його вилікували. Друге, існує універсальний і правильний спосіб лікування всіх. Якщо вірити в ці дві тези, згода пацієнта на план лікування не потрібна. Але тепер медицина так не працює. За останні 50 років медичні школи майстерно переорієнтували викладання з лікування хвороб на лікування пацієнтів. Це передбачає окреслення варіантів лікування і надання пацієнтові змоги обрати найліпший шлях. Поштовхом для цього тренду послужили частково закони про захист пацієнтів, частково впливові книги Каца, який твердив, що пацієнти мають зовсім різні погляди на виправданість тих чи тих процедур, тож їхнє переконання треба враховувати. Кац писав, стверджуючи, що в практичному втіленні своєї майстерності і наукових знань – лікарі можуть покладатися на власні добрі наміри, здатність судити, що правильно ми поширюємо небезпечну нісенітницю. Усе не так просто. Медицина – це складна професія, і взаємодії між лікарями і пацієнтами також складні. Тут важлива остання фраза. Медицина – це складна професія, і взаємодії між лікарями і пацієнтами також складні. Знаєте, про яку професію можна сказати те саме? Про фінансове консультування. Я не можу радити вам, що робити з грошима, бо я вас не знаю. Не знаю, чого ви хочете. Коли ви цього хочете? Чому ви цього хочете? Тож я не казатиму, що вам робити з власними грошима. Не хочу повестися з вами так, як повівся дантист із Кларенсом Гьюзом. Утім, звісно, лікарі і стоматологи не зовсім не потрібні і непридатні. У них є знання. Вони знають шанси. Знають, що зазвичай спрацьовує, навіть якщо пацієнт іншої думки про доречне лікування його недуги. Те саме з фінансовими консультантами. У царині грошей існують універсальні істини, навіть якщо люди доходять різних висновків щодо того, як застосувати ці істини до власних коштів. Зазначивши ці застереження, погляньмо на кілька коротких рекомендацій, які допоможуть ухвалювати ліпші рішення щодо своїх грошей. Постарайтеся з усіх сил добрий розвиток подій сприймати зі скромністю, а поганий – із поблажливістю і співчуттям. Бо ніщо ніколи не є таким гарним чи поганим, яким видається. Світ великий і складний. І удача, і ризик реальні. І те, і те складно розпізнати. Керуйтеся цими принципами, оцінюючи і себе, і інших. Поважайте силу удачі та ризику і матимете вищі шанси сконцентруватися на тому, що справді контролюєте. А також знайти правильні рольові моделі. Менше его – більше статків. Заощадження грошей – це розрив між вашим его і вашими доходами. А статки – це те, чого ви не бачите. Тож ви творите багатство, придушуючи бажання щось купити сьогодні, щоб у майбутньому мати змогу придбати більше речей, чи більше можливостей. Неважливо, скільки ви заробляєте. Ви ніколи не надбаєте статків, поки не перестанете фокусуватися на витрачанні грошей на розваги тут і тепер. Управляйте грошима так, щоб спокійно спати вночі. Ця теза не ідентична заклику забезпечити найвищу дохідність інвестицій чи заощаджувати конкретний відсоток від доходу. Деякі люди не заснуть спокійно, поки не доможуться найвищої дохідності. Інші добре відпочиватимуть, якщо дотримуватимуться консервативного інвестування. Кожному своє. Але принцип, чи допоможе це мені спокійно спати вночі, найліпша універсальна настанова для всіх фінансових рішень. Якщо хочете стати ефективнішим інвестором, найпотужніший інструмент – розширити свої часові горизонти. Час – найвпливовіший чинник у інвестуванні, Завдяки йому мале виростає у велике, а великі помилки сходять на нівець. Він може нейтралізувати удачу і ризик, але завдяки йому результати наближаються до тих, на які заслуговуєш. Змиріться, що багато чого піде не так. Можна помилитися в половині випадків, але все одно надбати статки, бо більшість результатів зумовлені меншістю причин. Хоч би що ви робили зі своїми грошима, Головне – спокійно сприймати той факт, що чимало кроків виявляться неефективними, бо так функціонує світ. Тож завжди слід оцінювати свої дії в розрізі цілого портфеля, а не окремих інвестицій. Значна частка поганих інвестицій і кілька видатних вкладень це нормально. Зазвичай це і є найліпший сценарій. Якщо оцінювати діяльність у розрізі окремих інвестицій, переможці видаватимуться блискучішими – ніж насправді, а лузери виглядатимуть жалюгіднішими, ніж мали б. Використайте гроші для встановлення контролю над власним часом, бо нездатність контролювати час – сильна і універсальна перешкода для щастя. Спроможність робити, що хочеш, коли хочеш, і з ким хочеш, скільки хочеш, приносить найвищі дивіденди, які тільки можуть дати фінанси. Будьте приємнішим і менше красуйтеся. Ваше майно справляє найбільше враження на вас самих. Може, вам здається, що ви хочете модну машину чи гарний годинник. Але, вірогідно, ви прагнете поваги і захоплення. А ці речі ймовірніше завоювати добротою і скромністю, ніж кінськими силами і хромованим корпусом. Заощаджуйте. Просто заощаджуйте. Для цього не потрібно спеціальних причин. Заощаджувати на автомобіль – Перший внесок за дім чи на випадок термінової операції – це чудово, але одна з найліпших причин заощаджувати – на випадок чогось непередбачуваного чи невизначеного. Життя кожного – довжелезний ланцюг несподіванок. Заощадження без конкретного призначення – це страховка від тих неминучих несподіванок, якими в найменш підходящий момент збійся дивує життя. Визначте ціну успіху і будьте готові її сплатити. Бо нічого вартісне не дається задаром. І пам'ятайте, що більшість статей витрат у царині фінансів не мають цінників. Невизначеність, сумніви і жалі – це типова плата у фінансовому світі. І її завжди варто заплатити. Але треба розглядати ці речі саме як комісію, сплату за щось добре взамін, а не як штраф, стягнення якого хочеш уникнути. Шануйте простір для помилки. Зазор між тим, що може статися в майбутньому, і тим, що вам потрібно для добробуту, забезпечує вам витривалість, яка зі свого боку дарує магію нарощення статків із часом. Простір для помилки часто здається консервативною страховкою, але якщо він дає змогу лишитися варі, то багатократно окупиться. Уникайте екстремумів у фінансових рішеннях. У всіх людей цілі й бажання з часом змінюються – і щоб більш екстремальними були ваші рішення в минулому, то більше ви можете пожалкувати про них, змінившись. Полюбіть ризик, бо він із з часом окупається. Але слід ретельно остерігатися руйнівного ризику, бо він завадить вам піти на ті ризики, які окупляться в майбутньому. Визначте, яку гру ви ведете, і переконайтеся, що на ваші дії не впливають люди, які грають у іншу гру. Шануйте безлад. Розумні, поінформовані і розважливі люди можуть не погоджуватися у фінансових питаннях, бо всі мають дуже різні цілі і бажання. Нема єдиної правильної відповіді. Є лише відповідь, дієва конкретно для вас. А тепер дозвольте розповісти, що ефективне для мене. Розділ 20. Зізнання. Моя психологія грошей. Кажуть, Сенді Гоцмен, інвестор-мільярдер, який заснував консалтингову компанію First Manhattan, проводячи співбесіди з кандидатами на посади в його інвестиційній команді, ставив їм одне запитання. Якими активами ви володієте і чому? Не які акції, на вашу думку, дешеві? Чи де економіка невдовзі переживатиме рецесію? Лише покажіть мені, що ви робите з власними грошима. Мені подобається це питання бо воно висвітлює розрив, часто величезний між тим, що має сенс, що, на думку людей, ви мали робити, і тим, що вони вважають правильним для себе, що вони насправді роблять. За даними Morningstar, половина портфельних менеджерів усіх американських взаємних фондів не інвестують ані цента власних грошей у фонди, де вони працюють. Це виглядає доволі неприємно, і, звісно, ця статистика викриває певне лицемірство. Але така ситуація типовіша, ніж ви думаєте. Кен Мюрей, професор університету Південної Каліфорнії, 2011 року опублікував роботу під назвою Як помирають лікарі, де показав, якою мірою лікарі обирають для себе не таке передсмертне лікування, яке радять пацієнтам. Лікарі помирають не так, як усі інші, пише він. Незвично не в тому, наскільки більше лікування вони отримують порівняно з іншими американцями, а в тому, наскільки цього лікування менше. Весь час, борючись із чужою смертю, вони самі схильні доволі безтурботно дивитися в очі власній смерті. Вони точно знають, що має статися, знають варіанти і загалом мають доступ до будь-якого медичного догляду, якого захочуть, але пускають усе на самоплив. Лікар може гори звернути, долаючи раку пацієнта, але для себе обере лише паліативний догляд. Відмінність між тим, чого люди чекають від вас, і тим, що роблять для себе, це не завжди погано. Просто ще один акцент. Коли йдеться про складні і емоційні проблеми, які впливають на вас і вашу родину, правильної відповіді не існує. Нема універсальної істини. Є лише те, що що спрацьовує для вас і родини, закриває потреби, які ви хотіли б закрити, і дає відчуття комфорту та змогу спокійно спати вночі. У фінансах, як і в медицині, потрібно твердо дотримуватися певних базових принципів, але важливі фінансові рішення не ухвалюються в електронних таблицях чи за підручниками. Вони приймаються за обіднім столом. Вони часто спрямовані не на максимізацію дохідності, а на те, щоб по можливості не розчарувати дружину, чоловіка чи дітей. Такі речі важко підсумувати в графіках чи формулах. Вони дуже індивідуальні для кожної людини, що ефективне для одного може не пасувати іншому. Ви мусите знайти те, що буде ефективним для вас. Ось, що діє для мене. Як моя родина розуміє заощадження? Чарлі Мангер колись сказав, «Я не прагну стати багатим. Я просто хотів бути незалежним». Залишмо за дужками багатство, а от незалежність завжди була моєю особистою фінансовою метою. Вони тва за найвищою дохідністю інвестицій чи за позичення задля забезпечення собі якомога розкішнішого життя мало мене цікавили. Обидва підходи – це наче ігри, якими люди прагнуть вразити інших. І в обох є приховані ризики». Я переважно хочу лише прокидатися щоранку, знаючи, що ми з родиною можемо робити, що нам заманеться, на власних умовах. Усі ухвалювані нами фінансові рішення обертаються навколо цієї мети. Доросле життя моїх батьків складалося з двох етапів – злидні і порівняна безбідність. У віці 40 років батько став лікарем, вже маючи трьох дітей. Лікарська зарплатня не позбавила його тієї психологічної звички до економності, яка з'явилася під час навчання в медичній школі, коли треба було утримувати три голодні роти, тож мої батьки у свої найкращі роки жили значно скромніше, ніж дозволяли їм кошти, при тому добрячи заощаджуючи. Це дало їм певний ступінь незалежності. Батько був лікарем у відділенні невідкладної допомоги, а це одна з найстресовіших професій які тільки можна уявити. Вона вимагає болісного пристосування добових біоритмів до нічних і денних змін. Через 20 років він вирішив, що має досить, тож зупинився. Просто звільнився. Перейшов на наступну стадію життя. Це мене не відпускає. Спроможність прокинутися одного ранку, відчути готовність і змінити свою діяльність на власних умовах. Це наче праматір усіх фінансових цілей. Говорячи про незалежність, я не маю на увазі припинення роботи. Йдеться лише про те, щоб займатися тим, чим хочеш, і з тими, хто тобі подобається. Тоді, коли хочеш, і стільки, скільки хочеш. І досягнення певного рівня незалежності не обумовлене лікарською зарплатнею. Головним чином потрібно постійно відстежувати свої очікування і жити скромніше, ніж дозволяють кошти. На будь-якому рівні доходів незалежність залежить від норми заощаджень. А норма заощаджень, крім певного рівня доходів, обумовлюється здатністю тримати в рамках свої очікування щодо способу життя. Ми з дружиною познайомилися в коледжі і з'їхалися задовго до одруження. Після навчання ми обоє отримали найнижчі посади із зарплатами початківців і звикли до скромного способу життя. Стилів життя безліч – і що пристойне для однієї людини може видаватися королівськими розкошами чи, навпаки, злиднями інший. Але з тодішніми доходами ми мали пристойне, як на наш погляд, помешкання, пристойний автомобіль, пристойний одяг і харчування. Усе комфортне, але анітрохи трохи невибагливе. Звідтоді ми більш-менш дотримувалися того самого способу життя, хоча доходи за понад 10 років зросли і мої – у фінансовій сфері, і дружини у сфері охорони здоров'я. Це спонукало нас постійно підвищувати норму заощаджень. Практично кожен додатковий долар докладався до заощаджень, нашого Фонду Незалежності. Зараз ми живемо значно скромніше, ніж дають змогу кошти, і це мало що розкаже іншим про наші доходи. Зате засвідчить наше рішення зберегти спосіб життя, обраний ще у 20-річному віці». Якби мене спитали, якою частиною фінплану нашої родини я особливо пишаюся, я відповів би тим, що ми ще в молодому віці зафіксували планку бажань щодо стилю і способу життя. У нас доволі висока норма заощаджень, але нас не мучить відчуття, наче ми економимо, всім себе обділяючи. Просто наші прагнення щодо володіння тими чи тими речами не особливо зросли. Ні, якісь бажання в нас є, ми любимо гарні речі і комфорт. Просто не рухаємо планку вгору. Таке не кожному підійде, а для нас це ефективно лише тому, що ми обоє рівною мірою на це погодилися. Ніхто з нас не йшов на компроміс заради іншого. Більшість наших задоволень – прогулянки, читання, подкасти – недорогі, тож ми рідко почуваємося так, наче щось втрачаємо. У рідкісні моменти сумнівів щодо обсягів заощаджень я згадую, яку незалежність роками високих заощаджень забезпечили собі батьки. І швидко прощаюся із сумнівами. Наша головна мета – незалежність. Живучи скромніше, ніж міг би собі дозволити за наявні кошти, отримуєш іще одну другорядну вигоду. Вибуваєш із оцієї психологічної гонки, щоб не гірше, як у сусіда. Коли провадиш комфортне життя – Дешевше, ніж можеш собі дозволити, не жадаєш більшого, зникає той величезний суспільний тиск, від якого потерпає чимало людей у сучасних країнах першого світу. Облишити щурячі перегони і передналаштувати діяльність так, щоб здобути душевний спокій – ось справжній успіх. Пояснював Насім далеб Мені ця теза до вподоби. Ми такі віддані ідеї незалежності, що вчиняли кроки, які формально видаються безглуздими – Придбали будинок без іпотечного кредиту, що було нашим найгіршим фінансовим рішенням, але найліпшим рішенням у плані грошей. Коли ми купували дім, процентні ставки за іпотечними кредитами були до смішного низькі. Будь-який раціональний консультант порадив би скористатися перевагою дешевих грошей, а надлишкові заощадження інвестувати в активи з вищою дохідністю, наприклад, акції. Але ми націлені не на холодну раціональність а на психологічно обґрунтовану розважливість. Відчуття незалежності, яке дає повне володіння своїм житлом, набагато перевищує гадану фінансову вигоду від дешевої іпотечної позики. Ліпше позбутися щомісячних виплат, ніж максимізувати довгострокову вартість активів. Завдяки цьому я почуваюся незалежним. Я не намагаюся захистити це рішення перед тими, хто вказує на його недоліки, чи перед тими, хто ніколи так не вчинив би. Формально це вразлива позиція, але для нас вона працює. Нам це подобається. І саме це має значення. Хороші рішення не завжди раціональні. На певному етапі мусиш обирати, бути щасливим чи мати рацію. Також ми тримаємо в готівці більшу частину активів, ніж радили фінансові консультанти. Десь близько 20% у них не враховано вартість будинку. Це також формально вразливий підхід, і я не рекомендую його іншим. Він просто ефективний для нас. Ми діємо так, бо готівка – це кисень для незалежності. І, що ще важливіше, ми не хочемо, щоб одного дня вимушено довелося продавати акції. Ми хочемо звести практично до нуля ймовірність ситуації, коли для покриття величезних витрат довелося позбутися цінних паперів. Можливо... В нас просто нижча толерантність до ризику, ніж у інших. Але з усього вивченого про особисті фінанси я виніс урок. Кожен, без винятку, рано чи пізно постане перед необхідністю великих несподіваних витрат. І плану на випадок цих витрат не буде, бо на них ніхто не сподівався. Навряд чи хтось із втаємничених у деталі нашого фінансового стану і стратегії спитає. А на що ви заощаджуєте? На будинок? Човен? нову машину, ні на що з перерахованого. Я заощаджую на світ, де складні непередбачувані обставини поширеніші, ніж ми сподіваємося. Забезпечуючи собі можливість не продавати акції задля покриття таких витрат, ми також підвищуємо шанси на нарощення вартості цих активів протягом якнайдовшого періоду. Як добре сфора